пересмажені котлети, немиті фужери у їдальні, недолите пиво, столи заставлені брудними тарілками. А наступного дня, коли Ярослав прийшов обідати і скромно зайняв чергу, до нього підійшов директор їдальні, відкликав у бік, вибачився. подякував за правильну критику, доповів яких заходів у жито, і запросив до окремої кімнати, банкетною звалася. Там уже було накрито стіл, холодна закусочка, і первав борщ і пиво. Потім йому принесли відбивну і щойно підсмаженою картоплею, що так і танула в роті. Відтоді він щодня їв свіжі відбивні в окремій кімнаті, так розпорядився директор, перша відзнака таланту. Ось звідки все починалося. А потім того директора посадили за фінансові зловживання. Фейлетон забувся, і він уже стояв у загальній черзі, обідав з усіма в загальній залі з загальним борщем і загальними котлетами. Але перший життєвий урок відклався у Москові. Ось де він можна намацати. Можна побачити, як червону лампочку на приладах в кабіні автомашини, яка вмикається, коли... Він різко звернув убік і загальмував біля сільської ради. Навіть не увімкнув сигналу правого повороту. Порушив правила, хоч він їх намагався не порушувати. Правил вуличного руху і правил життєвого руху. Хто порушує правила, того штрафують. Той потрапляє в аварії. Він добре водить машину. І машину нашої сім'ї, додає Ксені, коли в доброму гуморі, не посварена, втім вони майже не сваряться. Коли вони востанні сварилися? Порушив правила, щоб не додумати до кінця те, що не хочеться додумувати. Колись, у роки його юності, у цьому будиночку містився районний кабінет партійної освіти. Завідуюча тримала для керівництва два набори шахів. Ярослав саме захопився шахами. А приїхав чемпіон з області, у майстри. Уже й прізвище вилетіло з пам'яті. Чемпіон написав статейку для районної газети. Петруня не готував до друку, познайомилося. Ярослав і бемкнув. Оце вагається, чому присвятити життя шахам чи літературі? Чемпіон завів його до парткабінету і дав Петру ні за півгодини три мати, не дивлячись на дошку. Сидів у кабінеті завідуючої, піджартовував з молодичкою і недбало кидав крізь відчинені двері. Кінь де три слон аж п'ять. Опісля довго обминав парткабінет. Місце прасне. Толоритний факт до біографії Ярослава Петруні, письменника, широко відомого у своїй сім'ї. Давно збирався написати про Терехівське буття, але так і не наважився. І Бермут тут не винен. Написав сентиментально красиві образи про дитинство. А далі – «Стіна – заборонена зона». Страх зазирати в себе справжнього, Окрім тої частинки душі, Де розчулено лірично-літературне. Отакий він, дивіться, лірично-романтичний. Коли лірично-романтичні пасажі видавцям приїлися, Черпав з газет, купляючи їх щоранку паками, З ксениних мінорних спогадів про Карпати, З балачок із колегами, не гребував нічим, навіть ірпінськими анекдотами. А ще черпав з книг великий книжник Ярослав Петруня. Син. Філологічні вправи. Яка вона тепер молодь, невдячна, кібернетична. Система для читання і продукування нових книжок. Ось хто він. Замкнена сама в собі система. Позбавлена контактів з навколишнім середовищем, не запрограмована на духовне вдосконалення, бо без критичного ставлення до себе нема самовдосконалення, нема духовного зросту.